בעזרת השם נדבך, ספר כוכבי אור, המשך, המשך של אבני הברזל מאות נ' עד שיחות וסיפורים עם ארנת ז"ל. אות נ' <coughs> המעשה מהינוקה, בעת שנשא רבנו ז"ל עם רבי שמואל רב יצחק, סיבר, סיפר הרב אברום ז"ל, ואמר כי אלו התינוקות קשה שיחיו וזה היה החידוש של רבנו ז"ל שהיה ל"ח שנים וחצי, שגם כן האנוקה, רב נחמן חטופה שהתנבא על משיח וכו'. מ"א. היית בחיי מוהר"ן בהשיחות, שרב שמעון זכה שישמש את רבנו ז"ל אחר הסתלקותו כמו ששימשו בחייו, ויש בזה מעשה עיין שם. וזהו המעשה. <coughs> שאחר שבא רב שמעון מעבר לנהר דן, ביקש מרבנו ז"ל שיבטיח לו שישמשנו. והבין שרבנו ז"ל אינו רוצה ושתק. ולאחר הזמן ביקש עוד הפעם מרבנו ז"ל שיבטיח לו כנ"ל. והזכיר אז לרבנו ז"ל את המעשה שהציל אותו פעם אחת מן המיטה. בעת שנסעו מכפר אוסייתין למדוויקה, או להפך, שנסעו בשיפוע ההר. והבין רב שמעון שהעגלה תתהפך. והיו אז כולם בסכנת מוות, כי הדרך היה מלא אבנים מחפירות. וקפץ רב שמעון מהעגלה, ועיכב את העגלה, והציל את כל האנשים. והשיב לו רבנו ז"ל, ודאי עשית טוב. ורימז לו, דמשום זה לבד, אין יכול לזכות עדיין לדבר גדול כזה. ושוב שתק רב שמעון. לאחר זמן ביקש עוד פעם מרבנו ז"ל, וסיפר לו רבנו ז"ל, איך שעימו בא לא אצלו בחלום מפני מה שאינו מבטיח לו על זה, על כן הבטיח לו אז. וסיפר רב נחמן מטולצ'ין שמוארנת כינא אותו מאוד. רב שמעון בא פעם אחת מארץ ישראל לעשות שידוך עם בנו מחוץ לארץ. והיה אז בשבועות הגדול אצל מוארנת. ואמר אז על מוארנת, ווא, חשבתי שזה תלמיד רבנו ז"ל. ולבסוף הוא רבנו בעצמו. ואמר אז לחתן המגיד מטירוויצה, הלא אני, אני מבין על גוטר י' אדמו"ר, שהשלחתי כל המפורסמים וקירבתי את עצמי לבחור קודם החתונה, כי נתקרב לרבנו ז"ל קודם חופתו, אני אומר לך שהיום הוא המנהיג הדור. נ"ב רבנו ז"ל אמר על ר' ברון ז"ל שלא רק לו צריך להודות שהוא אצלנו רב, אלא אפילו את הסוסים שהביאו איתו. ופעם אחת אמר עליו, נתתי לו ברור המידע מלפסוק שאלות. ופעם אחת אמר, על נס ארכיב אותו לקראת משיח. נ"ג. מעשה מבת רבנו ז"ל, שבא רבנו ז"ל הקדוש לביתה ביתה והייתה חולה מאוד. וישב רבנו ז"ל בצער גדול ונרדם, ובא אליו הבעל שם טוב. ואמר לו, מה אתה כל כך בצער? אמר לו, הלו בתי כל כך חולה? אמר לה הבעל שן טוב, הלו מה שכתוב בתהילים, פסוק, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד לנמשכו, לדוד ולזרעו עד עולם. פירוש, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכי רבנן. ועושה חסד, השם יתברך, עושה חסד למשכו, למי שמסיח ומספר מהם. לדוד ולזרעו עד עולם. זהו רבנו ויוצא חלציו, שבאים לזרע דוד המלך עליו השלום. וסיפר אז רבנו זה על המעשה מהמהרשה לבתו עדל, והיה לה נראה לי המעשה שהובילו אותו לקבועה והיה שם באוסקרי הטומאה וכו' שכל מי שהלך דרך שם אמיר וכל מת וכו' ובעת שהליכו המהרשה דרך שם נבלע בית תפלה שלהם וסיים אז מגדיל וכו'. והיא סיפרה לכמה חולים והיה להם רפואה וכן רב נחמן מטולצ'ין גם כן סיפר והיה גם כן. <מדל> <מדל> ועוד היה מעשה מעד אל בת רבנו שהייתה חולה נראה לי כאב שיניים ונכנס אליה רבנו הקדוש ואמר לה שתצייר במחשבתה שטוב לה מקודם. וענתה לו, הלוי איך יכולים להצטייר במחשבה, הלו מרגישים כאב גדול. הקדוש, עלו, המחשבה יש לה כוח גדול, אם תצייר יהיה כן. ופעם מאוד, ונכנס אליה רבנו הקדוש ואמר לה, אם תהיה בשמחה יהיה לך רפואה. וענתה, הלוי ואמר רבנו הקדוש, עוד יהיה זמן שאת תהיי בשמחה מאוד, ועל כן יהיה לך רפואה. וכן היה. נ"י פעם אחת אמר רבנו הקדוש, אם היה לי רבי כמותכם, הייתי הולך ברגלי. ועמד שם אחד מן הצד ושאל לרבנו הקדוש, ובחזרה מהי? ענה לו רבנו זל, ובחזרה הייתי רץ. נ"ו וב, פעם אחת שאלו אנשי שלומנו לרבנו הקדוש עניין חצות. אם יכולים להיות נאור עד חצות ולומר חצות. השיב להם רבנו הקדוש שעיקר העבודה של חצות הוא לקום מהשינה ולומר חצות. נ"ז לרבנו הקדוש היו מקורבים רבי מתתיאן לב מיהפ לי ורבי יעקב בעל מגיע והם היו אחים. ורבינו הקדוש קירב יותר את רבי מתתיאן על כי היה יותר ירא שמיים. והיה על יעקב חלישות דעת כי הוא היה אחיו הגדול והרגיש בזה רבנו הקדוש ואמר לו בזה הלשון מה כל כך קשה כתוב מבואר בתורה ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו ועוד כתוב ואיש כי יהיה טהור ובדרך לא היה ורבי יעקב ענאל היה בעל מגיע והיה דרכו על פי רוב להיות בדרך נמחת פעם אחת אמר הבעל שם תובזל אם היה לי זוגתי הראשונה הייתי עולה למרום באמצע היום, בשוק מש'יבוש לעיני כל, ולא כמו אליהו שעלה במדבר. בפעם אחת אמר רבנו הקדוש, אם הייתי יודע גודל העניין של הזיווג ראשון, הייתי אומר, תחלי, אבל תחי, כי זוגתו הייתה חולה זמן רב. נ"ט פעם אחת היה מדבר מוהרנת ז"ל עם רבנו, מהצדיק רבי הירש לב מאליק. הוא עשה טוב ביהדות כי הוא היה ירא. וענה רבנו ז"ל, אפילו שיהיה כל כך ירא, העיקר הוא היה, שהוא היה חכם. ס. רבי שמעון ביקש את רבנו ז"ל שיעתיר עבור הילד שלו שהיה חולה מאוד, שיתרפא. ואדמו"ר ז"ל לא ענה לו כלל, ואחר כך בלילה ישבה אשתו אצל ההריסה של הילד, התפללה על הילד כדרך נשים. ובבוקר בא רב שמעון אל רבנו ז"ל, אותו רבנו אמר לו בלשון תמה, הראית גודל כוח התפילה שנחתם כבר גזר דינו למות, ויהי בתפילתה לא די שפעלה שיחיה, אף פעלה שיאריך ימים, שהועיל לתפילתה של אשתך שיתרפא ויהיה לו אריכות ימים. וכן אבא שהילד שבל לאיתנו ויאריך ימים הרבה קרוב למאה שנים. ס"א <שמע> הרב רבי יצחק מחבשיבתה, שהיה מקורב לרבנו ז"ל. היה לו אח ולקחו מוכסן אחד לחתן לכפר הסמוך, לרריד, שיישב על התורה ועל העבודה, שהיה בחור טוב. והוא, כשהיה שם ולא היו לו החברים, נתבטל מלימודו ויצא מבית המדרש של הנער. והיה שם נפח שעשה מלאכתו. והביט על הנפח ועל הדגים שצודים שם, ועמד כך בלי מלבוש עליון ובלי חגורה. ופעם אחת נסע רבנו ז"ל דרך שם, וראה אברך הנהלך שהגלה עוברת והיא מלאה מהנשים, ועל המדרגות שם בחוץ עומדים הנשים מכאן ומכאן, והבין שזה אדמו"ר. ויישא דרך עליו, כי שם היה הדרך, ונתבייש מעט והתחיל לרוץ לביתו. אבל תכף רמז רבנו ז"ל בידיו שיבוא אצלו, והוכרח לבוא. וביקשו ממנו שיראה להם אכסניה, ושאל אותו מי וענה לו, אמר רבנו, קח אח של יצחק שלי, והוכיח אותו, ואמר לו, מסתם לקח אותך חותנך בתור בחור טוב כדי שתלמד, ואתה מבטל ויוצא להסתכל על הנפח והדגים, עד שנתמלא תשובה וחרטה ובושה. הוא בכה הרבה מאוד. ומאז והלאה נעשה מתמיד גדול, ורבנו ז"ל קרב אותו מאוד מאוד, ואמר מסתמה תרצה לנסוע אליי, ויהיה לך מניות ותשבר אותם, תדע שעניין שלי הוא רק ראש השנה. וכן נאוה, הוא בא על ראש השנה והיה עייף, והניח את עצמו לישון אצל השטיבל. קודם הזכור ברית, וכשהקיץ רעש שאנשים נכנסים מפדיונות לרבנו ז"ל, ורצה גם כן לכנוס, ושאל מה עושים שם, והשיבו לו שעושים וידוי דברים. וראה שאנשים היוצאים פניהם אדומים עם עיניים בוכיות. והיה לו חרטה על שבה, ומה היה לו לעשות? ודחף את עצמו לכנוס עם עוד אחד. ותכף רמז רבנו זל לאחד שיצא ויצא, שויצא. וסגר רבנו זל את הדלת ואמר לו, תגיד מה שהשם יתברך ואני ואתה יודעים. ולא רצה, ואמר שאין לו מה להתוודות. ואמר לו רבנו זל כמה פעמים, אמור, והוא ענה בכל פעם, אין מה להתוודות. אז אמר לו רבנו זל, אותי אתה תרמה? ושמעתי, כשאמר רבנו זל, הדברים הנ"ל היכה עם עוצבעו על חותמו, ומשך התיבות, אותי אתה תרמה? הלא אני יודע מה שנעשה עמך גם בשוכבך על משכבך. הודחפו רבנו זל לחוץ. ונסע אחר ראש השנה לביתו. ואחר איזה שנים בא עוד פעם לרבנו ז"ל. ואמר עליו רבנו ז"ל איזה ורטל, בדיחה, ונעשה צחוק. ונדחה מזה ולא נסע יותר. ואחר כך, אחר זמן רב, אחר פטירת רבנו ז"ל, דיבר עם רב מטפליק. וסיפר לו שרבנו ז"ל רחקו. אמר לו, זהו נקרא התרחקות. אצל כזה רבי הייתי אפילו מניח את עצמי שידוש עליי. ורבי אברהם ז"ל הסביר שרבינו ז"ל קיים אז מה שמביא בספר המידות שאם מקרבין לאדם לעבודת השם נדבח והוא מסרב מותר לדוחפו בשתי ידיים כי רבנו קרב אותו מאוד ולא רצה על כן ריחקו מכתב יד רב מאיר אנשין שכתב מרב אברום ז"ל ורבי אברהם מגיעם ס"ב רבנו ז"ל אמר היצר של הכשרים הוא דיבוק העץ הרע כשהוא לוקח את עצמו ליהודי כשר ומדביק לו איזה שיגעון נחמנה יצלן. עוד אמר בנו ז"ל שכמה צדיקים שברו את עצמם מהתאוות לגמרי רק בעת זקנה. ועם זה נמשך שיחה שלי עם רבי אברהם ז"ל, שבזה ניחמה שבאר אביו, רבי נחמן טוצ'ינה ז"ל, את מאמר חז"ל אודות זקני עמי הארץ, כל זמן שמזקינים דעתן מטרפת וכו'. על פי משל מסוחר אחד שנשא עם בעל עגלה גוי שיכור שבכל מקום שהגיעו לקרץ' מפונדק, נכנס הגוי לשתות ושתה עם השיכורים זמן רב. אגב, הגיעו עם הדרך לחורבה, וגם אז ירד הגוי מהגלה אל החורבה, ובכל חלון פתח והסתכל וגנח. וכשאלה בחזרה על העגלה, שאלה הסוחר, מה זה שגם אצל החורבה ירדת מהגלה להסתכל ולגנוח? השיב לו הגוי שזאת עשה בזוכרו הראשונות הימים הטובים. פה שתיתם עם החברים, אכלנו ושתינו ושחררנו והיינו שמחים. ועכשיו, אוי ואבוי! על זה יש לקונן. כן זקני המעט שמנעוריהם הורגלו בתאוותיהם, ולא היה להם שום געגועים לשבור את התאווה. ובכן לעת זקנותם שהיצר מתאוותיהם נשאר, אבל הגוף ואיבריו חרב, אין במה למלא תאוותיהם. וזוכרים איך שבאיברים אלו עשו מה שעשו, והיה להם תענוג, ועכשיו אין הם יכולים למלא תאוותיהם. אוי ואבוי להם! פשוט דעתם מטורפת ומבולבלת ומשוגעה מזה. אבל זקני תלמידי חכמים שכל ימי נעוריהם היו מלאי געגועים לאי התמלאות התאוות ולשוברם ולנצם, ואף בימי הנעורים היו מלאי צער מהתאוות והאיברים הבריאים והשלמים המסוגלים להם, ובכל פעם ניסו לשברם והיה עליהם איסורים. אמנם כשהגיעו ימי הזקנה והאיברים נחלשו, כמה מסכימים לגעגועם. ובכן דעתן מתיישבת עליהן, אין להן עוד מלחמה כמו בימי נעוריהן. ועל כל פנים, בסוף ימיהם, זכו למה שרצו. ס.ג. <coughs> פעם פלפלו והתווכחו לפני רבנו זל איזה אנשים, באיזה ביאור ופירוש איזה דבר. זה אמר שכן הפשט, וזה אמר שכן הפשט. וכן שלישי ורביעי אמרו פשטים אחרים. עד שאמר רבנו זל על פשט אחד שהוא רוח הקודש. ופשט זה אמר האומר בשם התז. וכן שיבח רבנו זל את הבאר היטב. אמר רב אברום זל, שבאיזה פוסק שגומר הבאר היטב דבריו, כן דעתו להלכה. ופעם אחת התווכח עם מוהרנד בפירוש דבר אחד במגן אברהם. והאיש היה מסרב מאוד בפירוש מוהרנד זל. עד שמוהרנד אמר לו, לא די לך לפלפל עימי. המגן אברהם בעצמו היה אצלי, הוא פירש לי דבר זה כמו שאני מפרש לך. ופעם אחת בא אחד לפני רבי נפתלי בתימה, איך שבעל הבית פשוט באומן שהדרכו לבלות כל יום השבת, על לימוד אורח חיים הקדוש, שפעם אחת היה קשה לו להבין את הדבר באורח חיים הקדוש, ועסק במחשבתו עד שעל השולחן שהיה נשען על ידו נרדם, הוא בא אליו אורח בעצמו ובאר לו הקשה לו. אמר לו רבי נפתלי, אפשר להאמין בזה מגודל הדבקות שהיה לו עם פירוש אורח חיים. ס"ד אמר רבנו ז"ל על מלאך המוות להמית כל העולם בגשמיות וברכניות, יכבד עליו הדבר. ובכן העמיד לו עוזרים בכל מקום הרופאים להמית בגשמיות, והמפורסמים של שקר להמית ברכניות. ופעם אחת, כשהיה מוהרנ"ת ז"ל בטפליק, ונפל לארז דווי, ובלא שאלת פיו הביאו לו את הרופא. וכשבא הרופא הסב מוהרנת את פניו אל הקיר, ואמר, הבאתם לי שליח המוות. ופעם אחת היה נדחב למוהרנת ז"ל מסמר של ברזל ברגלו, והיה לו כאב גדול מזה. והביאו לו עלה אחד שמסוגל לזה. ואמרו לו שהוא רק מצד הסגולה, ולא מצד הרפואה. ולא רצה. ענה ואמר, אם יש בכוחו לרפות, יש בכוחו לקלקל גם כן, ונתרפא בלי זה בעזרת השם יתבח. <clears throat> ועוד אמר רבנו ז"ל, כשהרופאים כבר כן מתקנים פעם, זה כמו שמטליעים ששמו איזה טלאי. גם אמר, משניים אני מפחד, מגוי ומאדמו"ר עמי, הם לא יודעים כלל מכוחם. אם הם רק היו יודעים, הם היו עוד יותר גרועים, השם ישמרנו. רבנו ז"ל אמר בעבודת השם, כשבריאים צריכים לעשות ולעשות, וכשנהיים חולים צריך לעזוב את המספריים והברזלים, ורק לעסוק בעבודת השם המוכרח על פי השולחן הערוך לפי מצב בריאותו. צריכים לקיים, ושמרתם את נפשותיכם וכולי. מכתב יד של רב נתן מטירויץ' שמחי. רבי שמעון ז"ל רצה ללמוד את עצמו שחיתות ושאל את האדמו"ר זל, השיב לו רבנו הקדוש שילמד את עצמו רפואה אמר לו רבי שמעון, אתם רוצים שיהיה רוצח? השיב האדמו"ר ז"ל, וכי אין שלוקחים את הרנגול מגלגול של איש זקן והוא תופס אותו בזקנו ושוחטו ומאז ביטל מללמוד להיות שוחט ובודק ס"ו. רב חייקל ז"ל היה מנגן בשבת קודש, ובתוך הניגון הזדמן לו לומר תיבת אוי. אמר לו רבנו ז"ל, בשבת אין אומרים אוי. ס"ז. שמעתי מרב נתן, בעת שאמר האדמו"ר התורה סימן כ"ב, מעניין תורת ה' ותפילת ה' אמר שצריכים לבוא לביטול כזה עד שיזכה לתורת השם ולתפילת השם ושיוכל לומר יהי רצון מלפני. רב מאיר ז"ל סיפר, שרב רייך סיפר לפני רבנו ז"ל שסיים מסכת נידה. ושאל אותו רבנו ז"ל, אם כן, אמרו לי מפני מה כשיש לאדם עין הרע, מגעק ופוער פיו, דהיינו מפהק. ובסמוך אמר התורה סימן נ"ה, ושם מרומז עניין הנ"ל. ס"ט. בעת שאמר האדמו"ר תורה תשעת תיקונים, אמר מרנ"ד ז"ל שהרגיש קולות וברקים במוחו. ס"ט. שמעתי מאנשי שלומנו, שרבנו ז"ל אמר על כל דבר תורה, חוץ משלושה דברים. על מה שכל שהתינוק עושה, אבי החוכמה, והשנית, מה שישנים מניחים היד תחת הלחי, והשלישי, איני זוכר, כמדומה מה שנותנים שלום ביד. אין. שמעתי מרב נתן, פעם אחת היה הרבה <coughs> מחותנה של אדיל בת האדמור ז"ל בטירוויץ. ובלילה לא היה לו אש להדליק הנר. והלך לבית אחד והקיץ הבעל הבית מהשינה ולקח אצלו אש להדליק הנר. ורצה הבעל בית לישון עוד. ואמר לו רב דב ז"ל שיש לו קבלה מרבנו ז"ל. כשמקיצין אחד מהשינה בלילה, הוא בוודאי מן השמיים, ואל יניח את עצמו עוד לישון שנית. הרב דב הנעל היה לו מסחר עם שותפים, ואחר כך באה לו ידיעה אשר המסחר לא טוב ויש היזק במסחר. ובעת שקיבל המכתב לא זז ממקומו, וקרא להרע וסיפר לו אשר בדעתו היה ליקח חלק בעסק, ועשה כך כדי שהבעל דבר לא יפתה אותו לשנות מכפי שהיה בדעתו בעת השותפות. ע"א. רבי יהודל מדשיב היה לו ברית מילה בערב שבת קודש. ותכף ומיד אחר ברכת מזון הלך לביתו וסיפר לאדמוזל. וגער בו אדמוזל על זה שהלך תכף ומיד לביתו. ואמר לו יכולים לאת ערב גם כן ללך למקווה. ואם הייתם עוד שם אפשר הייתם מעירים להם איזה דיבור, או הייתם מעוררים אחד מהם ליתן צדקה והיה טובה להם ולכם. ושמעתי ממחותנים את שירין שסיפר אשר במדווד ליבקה היה אצל אברך אחד שאשתו הייתה מקשה ללד עד למאוד וראה אשר כבר עבר מעת לעת ויותר ועדיין לא ילדה. וליל שבת קודש הלך להרב הביודל ז"ל ובא בעת שאמר שלום עליכם וכשגמר שאל אותו הביודל מה אתה רוצה? השיב שאשתו מקשה ללד ולקח רביודל הפושקלי של הטוביק קופסת הטבק. ואמר לו פתח, ולא היה יכול. ואמר לו התש למזלניק, תן לי. ואמר לך לביתך, ובדרך יתנו לך מזל טוב. וכן היה, בדרך אמרו לו מזל טוב שאשתו כבר ילדה. עד כאן מהכתב יד. ע"ב. <עייבת> פעם אחת היה רבנו ז"ל אצל דודו רבי ברוך. ואמר אז דודו ז"ל תורה. ורבנו ז"ל לא נתפעל מהתורה שלו. וסיפרו להרב רב-אורח ז"ל. ואמר הרב רב-אורח ז"ל, ואם אין יכולין לומר תורה, אז הוא כבר לא אדמו"ר? הלא המגיד ממזריץ' לא ידע מהו עניין יתר יד, אז הוא לא היה אדמו"ר? שמר רבנו ז"ל ואמר, אם כן, נתנו לי משימה, שצריך אני לידע מה עניין יתר יד. ובקרוב אמר התורה ס"ח ושם אדבר מעניין יתר יד. ע"ג. פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם רב חייקל, ורב חייקל הסביר לרבנו על פי חוכמה שיכולים לאחוז נחש בראשו ולא יזיק. זרק רבנו ז"ל את המטפחת שלו לארץ ונעשה נחש, ואמר לרב חייקל, אחוז אותה בידך. ואחז אותה בידיו. ואמר לו, אחוז אותך בידך לא בגלל שאני מצווה אותך, רק מחמת חוכמה. ולא רצה. ע"ד רבי שמואל יצחק מטפליק סיפר, שפעם אחת כשהיה בלמברג עם רבנו ז"ל, וראו שהיו מוליכים גדוד אנשי חיל. אמר לו רבנו ז"ל שילך ויספור כך וכך שורות, ובשורה הזאת יספור כך וכך אנשים, ושיסיט לו כלפי מעלה את השרוול. וכן עשה, וראה שהוא מלובש בתכריכים. ואמר רבנו ז"ל, שפה הדרך שהמלאכי חבלה מוליכים את האדם להגיהנום. ועוד סיפר רבי שמואל הנ"ל שפעם אחת נסע עם רבנו ז"ל, ודרכו היה אז שציווה להגלון שהניח הסוסים ללך בעצמם. ופעם אחת נכנסו לאיזה יער. ורבי שמואל יצחק רם מרחוק איזה בית והיה שם חדרים ריקים. ונכנסו לחדר אחד והיה שם איש אחד יושב ומשחק בשח עם אישה אחת. ואמר לו רבנו ז"ל, אתה מכיר אותי? וענה שאין מכירו. שאל אותו רבנו ז"ל, הלא שכרת כך וכך חיתים אצל שדה הפריץ. ענה, חיתים שכרתי ואתכם אינני מכיר. וכן הזכיר לו רבנו כמה וכמה סימנים, והוא באחד שאינו מכירו. אחר כך נתן עיניו בו, ובזה המשיך אותו אצלו. וכשיצא רבנו ז"ל, הלך אחריו, עד שרבשמואל יצחק הטה את עצמו מעט לצד אחר. ניגשו אל רבנו ז"ל, ורבנו ז"ל דיבר עם אוהד הדיבורים, <coughs> והוא בכה הרבה מאוד בדמעות שליש. ואחר כך ישבו רבנו ז"ל יצחק על העגלה ונסעו לדרכם. העיניי, כשנסע רבנו לברסלב נסע דרך הומן. ואז היה המעשה שנסע על יד בית הקברות הישן והוטב בעיניו, כמובן בחיי מוהרין ובימי מוהרנת. ואז כשהיה באומן היה שם שוחט, אדם גדול, ונתקרב אצלו. ושאל לרבנו זל, למיסה אליו על ראש השנה. <coughs> כי ידע שעניין רבנו זל הוא רק ראש השנה. ושאל לרבנו זל, למיסה אליו על ראש השנה על ידי קבלה מעשית. כי רוב היום עוסק בשחיטת עופות, וזה פרנסתו. ומאומן לברסלב ערך מאווירסט, מרחק כלשהו. ענה לו רבנו זל, לא, אצלי צריכים לנסוע בעגלות ובסוסים. ע"ו. כי ישב רבנו ז"ל בברסלב, נשא אליו על ראש השנה שנת תק"ע רבי אבא שוחט מצ'רין ובנו אבי שמואל. וראש השנה חל אז ביום שני שלישי ובאו על שבת שקודם ראש השנה לאומן. ובמוצאי שבת קודש וערב ראש השנה ירד גשם מאוד עד שלא היה שום דרך הטבע שיבואו לברסלב על ראש השנה. והיו להם ייסורים גדולים מזה. ובא בעל עגלי אחד ואמר להם שהוא מביאם לברסלב על ראש השנה. רק דרש מאיתם סכום רב שלא היה להם. והוכרחו למכור החפצים שלהם לשלם לבעל עגלה. והיה להם גביע של זהב להביאו מתנה לרבנו ז"ל, והוכרחו למוכרו. ואמר רבנו ז"ל שיקח מהסמכמם השיניים והעיניים עבור הגביע. ונסוהו באו לברסלב בערב ראש שנה לפנות בו ערב, וקיבלו מיד שלום מהאדמו"ר ז"ל קודם נמחה. ואחר כך בלילה בעת הסעודה אמר האדמו"ר רבי אבא הנ"ל בזה הלשון: אמה אודה לך לנסיעה, בעולם הזה לא כדאי לך. ולך שמואל הנה לך המרק. ונתן לו המרק. וכשבאו לביתם נפטר רבי אבא, ובנו רבי שמואל נתעשר בכל פעם למעלה-מעלה. ואז הבינו כולם דיבור האדמו"ר